Svetinu Bogajušu i njegovu praznu. Velika utjeha, brađe i sestre, zato što danas mnogi od nas nemaju na koga da se oslomu. Nestavi su zdraviji autoriteti, sve manje je zdravih i snažnih dovičnosti. Kad kažemo zdravih i snažnih mislim u onom evanđelskom smislu. Sve je manje dobrih ljudi, sve je manje svetih ljudi. Velike su patnje braće i sestre, i djece koja žive u porodicama kojima su roditelji raslapni. Nažalost, najveći broj porodica je takav. otac, jedva nogu da se drži, ili ne zna komu glavu nosi, ili je pijanica, ili ga je duhologa svijeta totalno razvali, gubeći se raznim preljubama, raznim poveštinama, ne obraćajući pažnju na svoju djecu, na svoju suplu i Teška atmosfera u tim porodicama djeca posjećaju da nemaju na koga da se osvone i strije pojesu. Tako je i u školama, tako je uopšte u društvu. Ovo je samo gluma da je sve u redu, da znamo, da možemo, da smo dobro organizovani. To je, bratvi i sestri, pojeza i gluma svaki čovje duboko u sebi osjeća veliku nesigurnost, nespokoj, nemir. Svi mi negdje u dubinama drhtimo, plašimo se kako ćemo danas, dok većemo ovako, hoćemo li moći, do sjutra, preko sjutra. I tako polako vazi jeza, neizvjestnosti, i razbija, braće i sestre, čovjeka, satire mu svaku misle, lomi mu srce, lomi mu volju, satire kost, uviva strašnu srahu čovjeka. Tako je raspoloženje dobolog djeva ljudi danas. Od malih ljudi, djece, preko onih od razlih, odnosno omladine, srednjeg doba, I starci toga nisu pošteđeni. Pogotovo danas. Zato pojevo ovakvih ličnosti, praznovanje ovakvih praznika, jesu, braće i sestre, velika svjetlost i velika nada. Kako je dobro kad u kući postoji dobar domaćan, dobar otac, ili znažan džet, koji vlada situacijom, koji uliva sigurno svojoj kući, svojoj čeljati. Kako je dobro, kad je u porodici dobra vlast, mudra vlast, vlast koja brine, vlast koja ima blagoslov Boži, pa se taj blagoslov izliva na čitav narod, uspokojava Mi, brađo i sestri, u crkvi našoj pravoslovnih imamo mogućnost ne samo da se ne pogašimo i ne samo da nas ova jeza koja svijet satira, ono je zato niske temperature u kojima se smrzava narod izvan crkve, ne samo da izbjegnemo tu situaciju, nego imamo mogućnost da doživimo veliku smjelost, veliko drznoveni. Jedan od razloga ili uzroka te moguće smjelosti jeste ličnost svetog Nikola i Mirlikijskog. Čuli smo u stihirama kako ga duh sveti proslavlja nazivajući ga čovjekom Božim, drugom Hristovim, staništem Svete Trojice i stubom crkve. Vrlo važno, braćujem se, stub crkve. A on nije jedini stub, on je jedan od stubova. Možemo da obratimo pažnju i na ovaj hran. Pogledajte ove ljude, svetite, kako stoje čvrsto i nekako povedilo kao stubo. Pogledajte i centralni dio ovog hrana. Ko nosi? Malter, željezo, cimenat? Ne. Ovaj hram je održan braću i sese i kad su se kuće rušile oko njega, pod udarima zemlodresa, ovaj hram nosi blagoslov Boži i svetitelji Boži. S ove strane imamo nepokolebljivi stup vjereni. Svetog Simeona Mirotočivog, a sa druge strane Sina mu, Svetoga Sava. Oni nas braće i sve sve zdanje ovog hrama. Oni su stubovi crkve. I onda, idući ovako, vidimo tu i Georgija, i Dimitrija. Vidimo ovdje Jovana Krasitelja Vazara, mučenika. Vidimo i novo mučenike, vidimo i svete ispovjednike. Svete ispostnike, podvižnike, svete monahe, učitelje crkve, vidimo u otaru vaseljenske učitelje, prizvali smo ih večeras u molitvama i uvijek ih prizivamo. Svete vaseljenske učitelje Vasilija, Jovana, Grigorija, Atanasija, Kirila, Kirila i Metodija i mnoglje druge svetitelje, braće i sve se prizivamo, to su stubovi crkve tako da dom u kome mi živimo ima jake temelje i nepokolebljive stubove i pazite, kad je u porodici domaćin snažan mada u porodicama je uvijek to čovjek i nikad dovoljno ja da smrt satra i dobri domaćini su umirali pa ih je porodica sahrenjirala i bantila kao dobre domaćine ali i sahranjivala braće i sest. Dobar je bio, pošten je bio, zapamćen u selu, gradu, firmi, zapamćen kao vrlo dobar čovjek, ali i kao mrtav, sahranjen. A vidite, mi ovdje prosvaljamo danas, a gotovo svakog dana slavimo nekog, koji je davno umrlo, a evo ga, živi to, braći i sestri, treba se zapitamo. Da mi slavimo danas svetog Nikolajem 1. kisku koji je živio davno, braći i sestri, drugom, trećem vijekom. Otkud to da se mi danas sobiramo uko njegovog imena? Što će nama to? Ko je nas pokrenuo na to? Je li mogli će da mi to radimo? Bio je čovjek. Šta je nas prevuka? I otkud njemu snaga da to lipo traje? Ne samo da traja, nego i da privlače. Evo, danas smo ovdje imali i, i svečara. Vidimo tu i malo djecu koja su došla da proslave njegovoj, a koja sigurno o njemu vrlo malo znaju, ali su ipak došle. Dakle, jedan magnet koji privlačuje snažno. A obratimo pažnju na svjetski način proslavljene ljude, sportiste, glumce, vojskovođe, naučnike, pjevače, pjevačice. Mi, braćo i sve, se proslavimo kao u nekom magnovenom trenu i prođu, nema ih više. Potpuno zaboravljaju. Pojave se, zablisaju nekom lažnom svjetlošu i potpuno se zaboravljaju, braćo i sve. Nema više ništa o njima, niko ih više ne panti. A kamo da ih proslavlja? posle hiljadu, hiljadu i pol dvih hiljada godina. Šta je uzrok tome? Šta je uzrok tome da mi svojimo svetog Nikolaja? Svojimo ga braća i sese jer je to čovjek Bož. Šta to znači? Čovjek koji se sjedinio sa Bogom. Čovjek kroz koga je Bog djelovao. A čovjeka se sjedini sa Bogom. On, braća i sestre, traje i na njega vrijeme ne vrši negativan uticaj, ne briše ga, nego naputi sve više i više prosvavlja. Sveti Nikolaj je više prosvavljen ovim danom u odnosu na onaj prošli, jer je još jednu godinu osvojio svojo vječno mogičnošće, svojom besmrtnom dušom i besmrtnim imenom. 2010. je obilježio 2011. braće i sest, još jedna u nizu godina njegovim imenom obilježio. Još je slavniji nego što je bio. Pazite kakva je sila Božija, kako vrijeme koristi na drugačiji način. Čovjek odvojen od Boga, vrijeme ga satire, čovjek sjedinjen sa Bogom, vrijeme ga proslavlja. A i nas, braći i sestri, sveti Nikolaj, priziva da se sjedinimo sa Bogom. To je ono što On hoće od nas. Priziva na svojim imenom, svojim besmrtnim imenom, svojim primjerom. Priziva, što je vrlo važno naglasiti, svojom vjelom, braći i sestri. Jer ne može sveti Nikolaj da se proslavlja na pogrešan način i izvan okvira istinite pravoslavne vjerke. Jer znamo da je bio revniter apostolskih predanja i čuvar otklovenja Božje. Do najmanjih detalja. Zato i nas svojim imenom priziva da se držimo vjere, njegove vjere, vjere svetih apostola, vjere svetih vaselijanskih sabora. Da mi smo mogli i da živimo čestito i čisto i sveto. Jer bez prave vjere, čiste vjere, nema ni pravog ni čistog života braću i srste zato i mi iskoristimo ovaj veliki dan da prosvarimo velikog čovjeka čovjeka Božja da prosvarajući njega isprosimo od njega i molitve i pravosvoje Božja da nas utvrdi u čistoj veri istinitoj veri da nas nauči sveti Nikolaj kako da tvorimo volju Božja e to je nauka Da, da nas nauči kako da se ne prevarimo, da se ne prela, prelastimo, da nas svijet ne obmane, nego da budemo tačni izvršioci volje Božne. Neka bude malo, ali ne bude tačno, braćo i sest. Da molimo svetog Nikolaja da nas pokrije, da nas štiti, da nas nauči i da se osjećamo u crkvi, braćo i sest, sigurno. Da možemo da se oslonimo na njega. Na njega sto možemo se oslonimo. Na sve svjetitelje, slobodno možemo ja se slonimo. Oni su, braći i sestre, nepokolebljivi. Njih vrijeme, ponavljamo to, vrlo važno da znam, ne može više pokolebati. Nikad se oni više neće ukloniti, braći i sestre. Zato slobodno svim svojim bićem poslonimo se na njih svim svojim srcem, umom i prizovimo njihove molitve, a preko njih primit ćemo njih glavoslov I besmrtnog Boga, onog Boga koji je divan svetima svojim, koji je divan i u svetom Otcu našem Nikolaju, čudotvorcu, Boga ko znamo i proslavljamo kao Otca koji i Sina ima jedinorodnog, a koga znamo i proslavljamo silom Duha svetog i životvornog. Trojici presvetovni и к и слова. Аминь. Амин. Назвали просто. А?